تو آن بسم الله الرحمن الرحیم و یذکرنل بیت مصحابۃ للناس و امنا وتخذو من مقام ابراهیم مصلا واحدنا اله ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیت للطائفین و العاکفین السجود د سورۃ البقرہ د 2 مېسه شروع په دې کې صداقت د رسول د نبی علی الصراط والسلام رسالت ثابت او دا غید اثبات د پاره دری طریقې خپل کړی یو د شبوحاتو جواب نه نه شبوحاته اعتراضات ام منکرینو داغی کی دوو جوابو نشی دویم اس د در رسالت ان اننا رسلنا حق الحق چدا زمان پیغمبر دے مارا لے گلے دے درم خبران اغا شجر نصب دنبی علیہ السلام اغید دی آیت نمبر ایک نا په حضرت ابراهيم عليه السلام باندې شروع کړه چې دا پیغمبر د ابراهيم عليه السلام اولاد او دعوت دواړه نو دا ومنه د دې لپاره واقعې د ابراهيم عليه السلام پېش او په واقع او بیان د ابراهيم عليه السلام کې درې مقاصد بیانې یو مقصد پدې 125 آيات وې جننل بيت مصحابتل لنا سوامنا وقتخذو من مقام ابراهيم ومصلى اول مقصد دا لري چې ان بيت الله بنيال التوحيد ولما تشكون فيه دا بيت الله د الله د توحيد لپاره جوړا و نو مکی والاو مشرقینو تا سور که شرکو لے شوروکو <تصفح> دا خو ابراہیم علیہ السلام جوړه جوڑا کڑیو دا اللہ پا حکم دی دا پارا چی دی که دا اللہ عبادت و توحید کی گی تا سور که شرک شوروکو دا شرک مرکزم دویم مقصد ایک سونت تیسایات کے حاز مبشر ایبراهیم دعا دا دا پیغمبر د ایبراهیم علی سلام زیره او دعا دا هغه دعا کړی وا او دوی قبول شوا ربنا وابصیم رسولا منه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل دریم مقصد په 133 ایت کې او وصا به ایبراهیم او بنی هی و, و یاقوب کامله توحید دین او کل الانبیاء وتواصو بزاری توحید د ټولو انبیاء مشترکه دینو او ټولو پدېس بل اولاد تا بلومت توصیت او نصیت کړو <تصفح> نو د دې دریو مقاصد د پاره یو واقعیه د ابراهیم السلام بیانې اول مقصد د ابراهیم علی السلام د شان او د امامت د بیان نه و ایزال نل بیت ما ص بدل الناس د کی بیانای مخکې د بانی ذکر وک د بیت الله و ایز تر ابراهیم جوړ کړي دوا الله په حکم نوش د ما بنا تذکر کای د بانی د ذکر نه ورو کمز جوړ کړي له دا غزې تذکرہ بیت الله او مقصد اولنې ان بیت الله هی بنیال توحید دا بیت الله د توحید د باراونو فلمتو شرکونه فی شرک وکوي وای جالنل بیت او وخت چې ګرځولې بیت الله مصابه تل الناس مصابه <تصفح> مصابه تل الناس زید بار بار را غرزید را راتلو د خلکو د بارا مصابه چې بار بار ورته سړی راځي او خلکو ترا غونډی بیت الله تم مصابه دي ته وای دیو جنوئی چې دې خلک بار بار راځي او خلک را غونډیږي ورته او چې سړی راشي یو ځل نبیای بار بار شوق او سپائش کیږي کی چې بار بار دې دارد دا دا بیت الله خصوصیت ته دنیا کی نور زینا چسړې سوزلا لال رايشي نو بیا موړ شي ير و ډير دی پلان کیږي ته لاړم کاغا ډير کولې او سي حتفظه خوشنمازي او چې بار بار لړش نو ير مونږ ډير تی و فن نه کوي بس ته و خ بيت الله دا داسې ځای دې چې د دینه مړې دل نشت مصابه تلین بار بار در اگر زیدو درات لوزه زید دخل کو د پارا وا امنه او د امنځه څوک شنو نو زی دي زیتا من دخله کان امنه نابا امني دا امنځه ما سره د مکه نوا دادم علیہ دا د مل سلام دا د ابراهيم عليه السلام په شريعت کې مکه والے مهترام کو او زمو شريعت کم دا چې بیت الله تا څوک شنو نو زی نو پ نو دا د امن ځای انسان خو څخه چې ځناور حیوان تم امن دي ښکار بنه کې سارویتا پرنده تا بسنوي واتخذو مم مقام ابراهيم نوونی سه مقام ابراهيم مصلى په دروازه کا تم انس سرا کله چې څړې طواف کې نو دا تواف نه بعد بیا دروازه کا ته دا طواف زمو پنيز واجب دي اغه دروازه کا ته مو زیاده وا ا دنا مقام ابراهيم صل مقام ابراهيم سشي دا ب بيت الله کې مسجد حرم کې د بيت الله کعبه د ګټو دروازې ور وړاندې مخه تا یو شیشه کې د ګنبد په شکل نری عبادت لکدا سن مخامه خلاړه دینه قط دې نصیبلن داسي تصویر کې باندې دلی نو شیشه کې بند ابراهیم علی سلام دخ په نشانی دا آغا کان او غټه چې ابراهیم علی سلام د بیت الله جوړولو کې استعماله کړې وو هغه په یو دریده دا کارnike دی ابراهیم علی سلام د دخ په دې د ساده چاپ دی او سمشته نو د ابراهیم علی سلام د دخ په چاپ والا غټه علا په شیشه کې بنده بیت الله کعبه دروازه تمخامخ تک تمقام ابراهیم وي نو چې طواف شي نو دغلط بیا یو دوه رکعتو منسکوي خدا الله چیزې قرشو بیرته تجربه ني بس بیت الله کې چرځي کې وو واحد نا حکم کړو اله ابراهيم ابراهيم عليه السلام ته اسماعيل او اسماعيل عليه السلام ته انتاهر چه تاسو دوارا پاک که بیتی از اماکور لطوائفین دا تواف که انکو ولعاکفینو دا پارد د که انکو و روکای سجود او دا پارد روکو که انکو سجد که انکو پاک که اینی پاکی ساته دا سنہ و یعنی عبادت اللہ حسان دا شرن پاک ساته زکمو شکینو بکی شرکو او توحارت دا بیت الله ظاہرن و باطنن هم د شرک نه بچا د ادا کور هم د ظاهري زندګينه زګه د جمعات د الله د کور دواره صفاي په کاری چې په جمعات کې د شرک تمنی دا باطینی صفای ده او ظاهري چې جمعات ته صفا سوترې دا نه چې جمعات کې خيري ګن جوړې ګن بالا او جمعات کې چې نهو جولاجاري چرتنې مزګزار او نه مولوي شه و نه طالب او نو مطالعی د صفایو خیال لساتي اکثر جمعاتو داهي ان حکم داري ظاهرانو باطينن په با د جمعات د صفای خیال ساتي مولوي سي خپل تنخالي او د جمعات خیال نه کوي چې جمعات صفائي خپل نه صفائي خپل کوتو وایي دا جمع صفاي ستري ډيره زوري و د دیو جنا حديث کي رازي ام المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای نبی عليه السلام حکم کړو چتا سو پکورونو کیم جمعاتوں نہ چھوڑ گئے جمعاتوں نہ مراد دموذ دپارازے چه زنانہ پک کی موسی کی ناری نہ نفلی عبادت کی او وی حکم کړو چه دغه د خور جمعاتونم صفاس وتر ساته او دا خصوصیتو د اسلام صفائی سترئی اوس نو مسلمان کورونم مخای دیو جمعاتونم مخای دی ولاری کوسی مخای دغه دین غنی نہ ثواب اونو د دې څه اهتمام کړي په دې عمل انګريز کو کافرو صفای ستري د ملکونه صفا دای دفترونه صفاله لري ګوسیه صفه داتا مدینه خصوصیت چې بارنبا میلمان رالن نو د مديني خصوصیت دا چې مدینه په صفه ستراوه د مسلمانانو عمل په صفه ستراوه نو حکم داله د جمعه ظاهرانه او باتنن په صفه ساته حکوم ام ابراهيم او اسماعيل عليهم السلام تکړو ان توه هراجه دوړ پاک ساته بیتيه زمادہ کور کور هم د شربتنا د عبادت د غیر الله نه عمد ظاهيري غندګنه له توائفين د پاره د طواف کوونکو او عاکفين د پاره د اتکاف کوونکو وروقه سجود او د پاره د روکو کوونکو سجده کوونکو د جمعات د صفا کوونکو بارکې حدیث کې مقام دا خودلی له شیړه چې د جمعې د صفای اتمام کړي حدیث کی رازي د بخاری شی چې د مسجد نوي یو خادم یا خادمه وا شکت درای حوشی تور خادمو یا خادمه اوې پا ما جن وی پاسه هن کې ځان ل خیمه وال وی نی تبه دی راو د جمعه سفې وی کولا سروځي نبی عليه السلام خادمون ولي ته پوسو کو خادم سو شو سبب وته د الله پیغمبره ته نه خبر وینا یو خو ابلش پا د شپې خادم یا خادم او شو نو مونږه بس پل کفن دفن کوم یا سبا واستاکړو د نا وقتاو تو مونک کڑو لیو مونگا بس پی جنازه وکړو دفنم که نبی علیہ السلامی تا سوالی ما تا نوی چی ما پی خپل جنازه کڑیو او صحاباتوی ما تا قبرو خواهی با کی تا نبی علیہ السلام لار مغبری تا پا قبری درو دو دوائی ولو بر محادیسین شان و مقام دا غچاده صبح چې د جماعت د صفح خیال سایده بل طرف تک سڑے گندہ کئی دا غب سحالی تھی پکی تالیب دے پکی امیل د پکی اغدے دا گندہ صفحی خیال نسای تھی ناغم ربی چرم ہوگو نہیں <تصف> ویس قال ابراہیم رب جال حازہ بلدہ آمینہ دوست دیزین دواغانی دیده دی ابراہیم علیہ السلام مختلف دواغانی یو دواغ دا اقبلو احل بیتو دا پارا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پا حکم بل ایو بی بی رضی اللہ عنہ او اسماعیل علیہ السلام ورکوٹ دقیق بچے دائی اللہ پا حکم داغا فلسطین شام نراروان کرل او دلت مکہ کی او سول مکہ کی ایسار بیا تی واپس تلیدے بیا چی دے یویشوی دے ده غلطه عباد شوی دی نبیوته د بیت اللہ ده جوڑولو حکمشو بیت اللہ جوڑ ده دا. نو دارن دلتی چکم احل و عیال خزب چی ساتلی دی دا غید پار دوا کئی نو دا دوا دی ابراهیم علیہ السلام دا احل بیتو دا پار ویز قار ابراهیم آغا وقشوی ابراهیم علیہ السلام رب بیز همارا با اجال و اگرز حازا بلدن دا خار دا مکم. آمین ان زید امن زکه خذبه چیم پکیو سو نو دیلا امن پکار ده امن نه بغیر په ملکي جن ګران ده وارز او پوذیم رزق ورکی اهلو د یوسی دونکو تامنا سمرات د میونا من سمرات میو یا من دا فراک سمرات د بیکلو و فراخنا بیکلو و سمرات ګړاو پکې نیو په تیاروله راځي دا دو خبره ابراهيم عليه السلام د خپلو خلکو عيال د استون نه پاراو کړ یو امن د مرزت ام زکه دا, دا په یو ملک او کړي وطن کې دو سیرولو لپاره دا دو بنیادی دي ضروری خبره چې یو امني امن نه بغیر ملکه ژوندګیران نشي دوېن د خلکو ضرورت ته زندگی او رزق پورې کیږي دا دو خبرې زریږي نو دای شار دې تا چې د حکومت هم د ځمې مداري دا د ملک امن او د عوامو رزق او د عوامو خوراک سکا کو ضرورت نه د وړو خیال بساتی نو الله دې لا ورکه مناصمرات د بیکړاو خوراک نه چې پتا یا وروته ملایي همدا سیدا او کلیله الله امن ورک او رزق او به کلاو رزق دنیا کې د کمو میو کمو سبزیانو کوم خوراکونو چې موسم ختمه شي نو په بیت الله کې با د موسم نه الاوه هم اقمه وو فراخ سکه د دنیا د هر ګټ نارایزي دا سه سوال ته وی نه چې دنیا کې بدی چرتنی دي دي عمر کې د دین الاوه د میو سر وزونه علاوه د دنیا هر مصنوعات او هر رنګشه ب کارو سر په مکه کې دونه موجودي چې حد نه زيانه داغه دعا خو چاله ور کې معنا غ چاله ام نه چې ایمان وروړي مينوم بدی کې بالله په الله ولی او مل اخرت پرځا اخرت الله اخرت چې سوق مې ولی وي وی د مخ کې یو دعا کړې مغا دعا نبا د احتیاط شروع کړه دوی دو کړي د روز تو راځي پلار دا پارا نا مشرک او الله ورته مشرک لبدوانو غواړي نو دلته چې دریضه خبره وکړه نو دلته ما سره قیدو لګو من امام احتیاط کړي کې دې شي چې تبیا راته نوې چې نبی علی مشرک لو غوسه نو احتیاط کړي فراس کا کرزت مؤمنانو لور کې قال الله ومن کفرا سو چکو فارو کینو فاو ماتیو فائدہ والا ور کوم په دنیا کې ها دادا خراق سکاد کې د کافر او د مؤمن فرق نشه کو کافرم ده دنیا کې باور کوم دنیا کې بوخري دا خراق سکاد مې د ایمان او د کفر په گونيات نه ده ثم اثرو بیا با مجبورم ده راکاګم ده ال عذاب النار عذاب دور تا او بیا ور اخرت کې عذاب ورکوم دنیا کې پیر زخنه بندوم کافر باندې و دې سلم سیر او ډیر بس زيده ورکولې دا جهنم بیا ول توسري صاحب کوم دنیا کې پیر زخ بندوم نه و اي زي ار القواعد من البيت و دا دبل دعا د قبولیت د عمل الله عمل مکو نو قبولي کړه الله والا ولا سر انبييا بزرگان اچي دعا کئي اچي عمل کئي نو په الله قبلې زکه ګټ نه ګټ عمل کیږي شې انسانو کی او الله تقبل نشي نو زکه یو عمل کول دي په الله قبلول دي نو دا عمل کولو نو بازه په الله قبلې الله ته بجړه کې عجیزي کې دا نه عملو عمل او کی بس خوشو هو نشو په الله قبول کا دا بیت الله جوړولو نه ګټ عمل نو په پیغمبر ولا دوا کوي و ایز یار فوی ابراہیم القواعد کړه چې پورته کړه ابراہیم السلام القواعده بنیادونه یا دیوالونه منال بیت الابیت الله و اسماعیل و اسماعیل علی السلام و سارو نو دوالو د و او کړه ربانه زموږ رب تقبل منا تو قبول کی زموږ نه د عمل زموږ نه د عمل قبول کی غټه منله فو الله ته بیا فریاد وکړه چې قبول شي انک بشکته چې انت سمیع ولین تو اوریدون کے او علیم او پوئے سمیع اوریدون او کے ت زمون دا دعا اور او یا سمی په مان دا قبلون کے انکه به شگته چې انت سمی او ته قبلون کے او علیم او پوئے نه لا ته زمون دا عمل قبول کی زمون د زړه دا حال نم خبره ربانا واجالنا مسلمین الک و من زوریاتنا د دې رمته دعا د تصبوت ال توحید الله په توحید باندې مخلک وساته ما هم او اولادم نو دا دعا د تصبوت ال توحید کوي ور سره ود الله نے استقامت هم واړی چې لاله د دین او توحید او حق باندې مخلک والید ربنا ازم رب, رب وجعلنا لفظی معنی دا وجعلنا موږ وګرځه مسلمانین لپاره تابیدار خپل اللہ مون خپل تابیدار کی نوالی تابیدار نوزد دل تبا مانا استمراری کے ربن زمون ربو جعلنا امیشہ من لرے امیشہ من لرے مسلمین لکا تابیدار خپل من امیشہ تابیدار لرے او و من زوریتنا او زمون دا اولادنا امتن یو لوی جماعت مسلمات الکتابیدار خپل موږ او زمون په اولاد کې همیشئ او جماعت خپل تابعدار لري مسلمین تابعدار او دارن مسلمین په معنا دا موحدین وباندې ازکه دا دعوا دا تثبت ال توحید دا دا معنا مفسرینم کوي اروح ال والاوی مسلمین لک اے مخلصین موحدین لکا موحدین تابیدار مخلص موحدین الله وجعلنا مسلمین لک الله موږ هميشه مخلص موحدین لري بل ځان دا پاره ومن ذریاتنا او زمونږ اولادنم امهتم لک یولې جماعت توحید منن کیستا وا ارینہ او خیمون ته مناس کنا ا طریقې د حج او د عبادت زمو زمو د عبادت او حج طریقې مونږ توخه زکه بیت الله جوړ کړه نو بیا د سو سوره حج کې راځي او ته ویلي وا ازن فن ناس خلکو کې اعلان وکړه چې اجل راځي کړه حج بسینګ کو حج تا بسی نو آره او و خیر لامون تا مناسک نا مناسک او طریقه دا حجزم و طباله نا و مهربانیو کی پا مون بانده او گورا پیغمبر ده ورطبیلشی و حج کوا خو حج دا پار طریقم دا اللہ نا خوادی جی پخپله نکی او دا ننسبه بیده تی مولا او ایز زخ پویگا مالا چل رازی پخپله بی پخپل طریقه کو پیغمبر خود اللہ نا طریقه خوادی او دوی دا الله پځے په خپل خپوي دی او دا الله او دا الله رسولنا خپوي ای <تصحیح> ای دعا کوي وارینا الله همو تمناسي کنا ا د طریقې حج زمو وتب علينا او مهربانيو کی پمو باندې مون باندې مهرباني <تصحیح> انک بشکته انت تواب تو الرحیم ت تو توبه قبل اون کې مهربانی دلتا توبه ذکر شویل خدا مطلب نه چيسه گناه کړی را مکه ما وی نی توبه و قسمه یو توبه په طریقه توبه و استغفار د ګنا نه چې ګونې شي کړ او دیمه توبه په طریقه تعبد او عجز راځي نو دا د تعبد او د عجز توبه ده دا, دا مخ کی ګناه نه وړی دا د استغفار د ګناواله توبه نه دا په طریقې د تعبد واجبې ده او انبياله مسالم چې کله د توبې ذکر راځي نو دغه ګنا د دا دا معافی نه بلکې د لرف د درجات درجات بلند کېدل لک استا صوفیانی حدیث کې راځي نبی عليه السلام وږي چې منځکو او مت همولی چې کله سلام د فرض نه واړه نوای الله اکبر استغفر الله استغفر الله وی کنه درزلس افال نو دا تا گنا کړه او کې عبادت وکړه عبادت شوه او ای پرسه استغفر الله استغفر الله نو دا لري رفیع درجات دا تعبدي او عاجزي دی دویم دا عاجزي کوي دا نه شي سونه کړه و توبالهنا الله موږ کو معنا کوم مهرباني و توبالهنا لفظي معنا توبه قبول کې زمون نو غنہ اخ لري کړه نا وثوب علينا نزه کوم وایو مهربانيو کې پمون مهرباني الجزیک الله انک بشکته چانت تواب الرحیم تووبه قبل انکه الرحیم مهربانی ربنا وغفر لهم دبل دعا دا بیت الله جوړ کا نوز دا بیت الله دا پارا مرکز دا پارا معلم پکار ځه آباد شي جماعت مدرسہ نو صرف آبادی خو کافی نه ده کنه پریک معلمم پکاري چې خلکو تدينو خي خلکو ي سلوكي نو دا معلم دا پاره دعا لا الله یو معلمم پک پیدا کي چې خلکو تا قران او سنت نو دا دعا دا معلم دا پاره او دا غ مقصد سانیم نه به مقصد هاذن نبي مبشر ابراهيم و دوعو دا پیغمبر د ابراهيم عليه السلام زیره او دواره چې د دوه بارکې ابراهيم عليه السلام دعا کړو او الله قبول کړا دا دعا ابراهيم عليه السلام د بیت الله جوړولو نه بعد وای په دغه دعاګانو کې ربنا ایزمو ربوا باس تولیگی فیهم پدی عربو کې رسولن پیغمبر منهم کی د دوی د جینس نه انسانی او ایت لولولی علیم بدیوانه آیات کستا یا تونه و يعلم الکتاب او خیری د کتاب ول حکمت او سنت و یزکیهم او دی پاکی انک بشکرت چانتل عزیز الحکیم تو ذو رب او رب حکمت ذاتي دا سی آیات به بار برائش ال عمران کی برش جمعه کی برائش نو دلته بس وضاحت وره به هر ځای کې د دلتا یو خو د نبی اله سلام شپک صفات بیان کړې پرې آیات د دریو تعلق د نبی اله سلام ذات سره ده او د دریو تعلق د نبی اله سلام د کار سره ده کم چی ځایی صفات دي ناغای باندې ایمان ده خو هغه مونږان کې راوستینې شو خو کم چی د کار سره تعلق ده نو د غدری صفات به امته مخبلی کم چې د ذات سر تعلق لري هغه یو دویم دیم رسولان درې منهم دا درې صفات فيهم انا عربيون دا مطلب چې دا پیغمبره عربی دی او رسول خو واځه مانه چې رسول به منه نبی عليه السلام به عربی منه فيهم به عربو کې او رسول به منه درې منهم اې مې جنسهم مراد دینه جنسیت ته دا دوی دا جنس نا مانا بشار او دارانی انسان انسان او بشار دا دری صفاتی دی یو سړی وی نبی علیہ السلام منم خو عربی نو عربی نمانم نم نو کافر دی عربی دی فی دغه وایي معنا مې خسړې او رسول نو نوم هم کافر دي ايو شړې وې رسولي منم فبشرنو انسان نو نور د کباره یې انځوي مې نو هم نوم کافر دي او په دې باندې فتوا با به تزه خه مې د تفسیر وهلماني والا چې د بشریت نه انکار کفر دي چې څوک د پیغمبر بشريت نه انکار کوي ابا بیا په خپل ځای چې روحاني کم زیدا فتوا لګولې د عقل د وځو خه نو درې صفات دا, دا نبی علیہ السلام ذات سره تعلق لري یو عربي دویم رسول دریم انسان او بشر دا درې صفات جو. دا د هغه ذات سره تعلق لري درې خبره د نبی علیہ السلام د کار سره تعلق لري یو یتلو علیہم آیاتک تلاوت د آیاتو ذین ویعلمو الکتاب والحکما تعلیم د کتاب او سنت درم و یزکیہم تزکیہ ندرې خبرې دا د پیغمبر کارو او تلاوت عل آیات تعلیم الکتاب و سنت او و یزکیہم تزکیہ ندرې خبرې تلاوت عل آیات نه مراد الفاظ د قرآن وہی عالم الکتاب والهکمنا مراد علم و معنا د کتاب و سنت و یزکی همین مراد د دی عملی شکل اصلاح و تربیت عملی ٹریننگ also کوئی یتلو علیہم آیاتک نہ مراد تلاوت الایات تبلیغ دا آیاتونو بیان وَيُعَلِّمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَ تَعْلِيمُ وَيُزَكِّهِمْ اِسْلَا دا دری خبری دینو بس تبلیغ تعلیم تسکیہ دا دری کاری دا پیغمبر تبلیغ دا دے ارچا تا دین خبر اکول دازه مداری وان نو تعلیم اغیی چی بیا سړی با قیده شاگردی کئی چیز دکڑا اکلا موکم ما تعلیم شو او تزکیه د دې تعلیم او تبلیغ پرانا کې چې کوم عملی شکل تیاری اسلام او تربيت داتې د اسلام د عمل اسلام او ترتیب هم سورې بقره بنیادی سورته نو د دې کې هر ترتیب اصلی بیا مخ کې آیاتونو کې و ګورې دا چې راښناي کې به د آیاتونو دا ترتیب مخ کې رستوري دلتا اصل ترتیب دی اشاره دیتا یتلو علی مایات ایک اول و تبلیغ کے خلق نو چې خلق رالل کینا سل نو یعلم والکتاب والحکم اس و تتالیمو کا نو داغی پرناکی و یو ذکیه مصلا کیگی دی ترتیب خلق و تابلو ایراش ایراش قرآن لا دا تبلیغ شو رابی والی بیا و چی راشی نو قرآن با توخای و سنت نوچه قرآن سنت تا کین نو حقیدہ عمل اخ او کار دا پیغمبر معلوم شو دادری خبری تاسو دا به تبریغی از را تو نوری دی چو ای ختم نبوت په دا کې د پیغمبران و آغاکار د امت تالا اوالکده دی نو د پیغمبران کار باز دا امت کئی دیرخ کلی خبر, خبر دا خوا او خبر وزده دا چه دا پیغمبران و کار سو ناقا دا دل تیج دا پیغمبر کار سده دا تعلیم ال آیات تلاوت ال آیات تعلیم ال کتاب والسنه او تزکیه بیا دا ټول کارونه پیغمبر پخپل ځان کول خو بیا umat کې دا جدا جدا شوبېش دا دعوت دا جدا شوبش وو دا تعلیم جدا شوبش وو او دا تزکیه جدا دا دعوت شوبا دایانو واغستا دا تعلیم علماء واغستا دا تزکیه ارا دومت صلحاو صوفیه کرام او شیخ الخلق واغش دا غشوبی شروع دی یا یتلو علی مااتک دا الفاظ او خدمت قرائو حافظانو واغش یعلم الکتاب والهکمه دا معنی او د علم خدمت علماء پزیمه شو او یوزکی هندسی صوفیو پزیمش او چې تعال الله درې ورنور کې خدا ډیر لې کمال دی انکا انتا لزیز الحکیم نو دا دا پیغمبر کار دے خواه امتی با دا کار کئی کاغوز تالیب دے کمولا دے کامی دے دا بیزی مداریوی د خپل بس مطابق ومان یرغبا ملت ابراہیم ایلا من صفح نفسا دا زجر ور کئی موریزین ملت ابراہیمی دا دا ملت ابراہیمی نا کم خلق د ابراہیم علیہ السلام دا ملت نوریم ابراهيم عليه السلام <سؤال> ملت سو دا بيان شو کنه او راغ د توحید د باره مرکز جوړ کړي او بیا د توحید د مرکز د پاره د استاد او معالم دعا کړي دا نو هغه الله کتاب او سنت ور کړي د ملت ابراهیمی تک دې کنه چې توحیدی ور کېود د پیغمبر او کتاب او سنت تابعداري وي او د خلقو د پارم د تلاوت الایات دریمول کتاب او تزکیه محنتی دا ملت ابراهیمی دی نه مخصوص کړی وی بی, بی وقوف دا ملت پری دی و من يرغبو من په پرمانه او څوک نه چې مخړی ام ملت ابراهیما دا ملت د ابراهیم علیه السلام نه څوک چې دا ابراهیم علیه السلام د لې طریقې نه مخ واړی الا مگر اړي منا او صفه حنف صاد چې بی وقوف کی خپل ځان بی وقوف د دې طریقې نه مخړول د بي وقوف کار دی طریقې او مختیکا او یا من په معنا د الله ماین لا يرغه ما ما مخناړی ام ملت ایبراهیم د طریقې او دا دین د ایبراهیم علی السلام نه الا من مگرغه سو ستے حنف ساجي د وقوف کې خپل ځان د توحید نه مخړول د قران او سنت نه مخړول د بي وقفتو ولا قد یقیننه استافینا هو ونګه د ابراهیم علی السلام غوړه کړو به تر کړو دا عزت د ابراهیم علی السلام په دنیا دنیا کې دنیا کې مغوړه ورک وای نو وبشګه د او خلا اخرت کې المن الصالحین د کاملونه قانوني صالحي کامل نیکان دا چیرې دنیا کې غورو او نو زو بالله کې د شی اخرت کینی وای اخرت کې ام څنګه ده منس سارین ده کاملو نای کانو دا. کامل نای کانو سوک دی انبیاء اخرت کی موغا مقام اس قالا وجه ده کامیاب ده ہوئی ده ولی چه کامیاب ہو اولی کامل کامیاب ده ویس قالا لہو کلچوی ده تربو رب ده ده اسلم لبزی معنی ده اسلم تابیدارو سا اسلم تابیشا اسلم تابیش قالا دوی اسلم تو ز تابیشم لرب العالمین در رب د مخلوقات تا نواری مخ کتابی نو پیغمبر خو پیدایشی تابی نو مانو مک قدل تم دامیشوالی مانو کیخا ایز قال له ربه اغوخ چویدتا در رب اسلم امیشا تابیدار اوسا قال دوی اسلم تو امیشا بتابیدارم لرب العالمین در پار دا رب د مخلوقات ووصا به ابراہیم و ویعقو دا غره مقصد دریم مقصد دی چې توحید چې دی او توحید و دین او انبیای کله هم توحید د ټولو انبیای له سلام مشترکه دین دی نو دا ومنه او وصا به ابراهیمو او وصیت کړیو په دین توحید پرچم ملت ابراهیمی توحید دین باندې ابراهيم ابراهيم عليه السلام بنی خپل زمانو تا وياقوب وياقوب عليه السلام خپل زمانو تا انبيو په ديو وصيت کړل د الله په توحيد چې دنیا نتل نووي وي د الله په پا توحيد پابند وسه وصيت یې سو هر يوداويه يا بني اي زمانو ان الله بيشکه الله استوفالكم او ورکهلې ده پسن کړلې ده چون کړلې ده لكم صا دپار ا الدين د ديني توحيد ودی دین توحید پابندو سے یا الدین دا دا قانون دا جونتے رولو دا اللہ دا قانون یا بنیا اے زامنو میں ان الله بے شکر لائے سطح فالکم ورکڑے دے چونکڑے دے سطح سطح پارا الدین دا قانون دا جونتے رولو دا اسلام دا جونتے رولو قانون دے نبل فلا تموتننا لفزی مانے دا فلاته موتون نه بسستا ممره الله مګرانتون په داسیال کې تاسو مسلمونونه مهدیې تا بدار ممره مګر مسلمانان مړه دا دامر ولی د دا سړی په اختیار کې دی چې مسلمان ازرائیل چې اسرائیل راغلی د وتالړ دی تیور ګور زل ل ځان مسلمان کوو نو بیا باران وروغ وواي نخوا د چې د اختیار نهه دا ده فلاته موتون نه داسې معمه کوی چې ممره او خو بیا د انسان اختیار کې شي वला ته موت تن تاسو لري مرګ ناراضي تاسو لري مرګ ناراضي الا مگر پداسيال کې الا مگر مسلمون پداسيال کې چې تاسو ماحدین یې تاسو لري مرګ ناراضي مگر چې مرګ راضي چې د مرګ نه مخکې مخکې تا مسلمان تا ویدار ماحد کړی په شپې دې مطلب سمه مطلب ادا شو چې هر وخت تا او په حالت د توحید کې وسه چې مرغ راځي چې معاہده او تابعیت دنیا نه لاړ شي شېول قران به مثال وي ویژه مثال له یو زمینداری یا دکاندارۍ هغه ټول مر د زمینداری کې 프리دي اینا دکاندارۍ کې 프리دي اینا نو چې مرغ ولاړ شي نو خلک سوي ابلان کې زمیندار مرش پلان کې دکاندار مرش وله یعنی د ظمیداری او دکانداری پرښوت د سره لاړ دنیا نه نو د قرن تاوسوم د الله په توید او تعاعت پبان او کار سه چې م رازی چر وخته تیارې او ته د اسلام حالت ک را شي د اسلام او تادارې نو کېږم سنه ش کې مبتله بت کې مبتله غنا کې مبتله او مر د نو را شي نو طباب هر وخت د توهید د سنت او ددين د تبیدارې او د ګناه د بچو او دایا تا خیال سات فلا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو له دې مار ناراضي مگر وانتم مسلمون په داسحال کې چې تاسو ټول مؤمنین په حالت د توحید دلته اسلام په معنی د توحید د حق د وصیت د توحید نام دی یو یعقوب علی السلام ایبراهيم علی السلام دقد التوحید وصیت کړې له اولاد او سی تفصیل کوي څنګه وصیت یې کړو وګوره واده د بچو ناغستلی په توحید او د دې زین وروستو د سپاره ختمې دوه پوری یو وزجرم بیانای چوغورا بلارنیک امبیا له مسالم د توحید وصیتونه کړیو او تاسو باندې په شرک اخته یې ندا اولا نه زجر امکنتم آیات او شوه حدا موجود از هزارا کله چې حاضر شو یاکوب علیہ السلام ته الموت علامات د مرګ یاکوب اي.. علیہ السلام چې کله وفات کید او د مرګ علامات راول سړی پکټ کړو دي او د مرګ علامات بس سړی د ځان نه تمقتیش دا تم سه حالت کې یعنی په استره د مرګ باندې یاکوب علیہ السلام پروت اس قاللی بني هه هغه وخ وخت چې ووید اہل بنی خپل زامن او تمه تعبودون تا صبح د چي عبادت کوي منبادي زمانه باد زمانه باد باندې چي عبادت کوي و دې خبره په خول او کل کول قالون دوی کوو الله کستا د خوده الله الاح. و الله باه کا او استاد مشرانو د خوده الله مشران دي سوت دي ابراهيم چې ابراهيم عليه السلام دي اسماعيل عليه السلام و اسحاق و اسحاق اله هم واحده اغا اله چی اکیو ده سمانه ستا او ستا دا مشارانو دا خوده عبادت بکو نو دا خدای او د نور ولی بدل لی سوی نکنون دا قیلان واحده یکیو خوده تو حید وعده تی پلار یا السلام علیه سلامه غشته وا ونحنو منگلو اللہ تا مسلمونا غاڑه خستون کی اوپای عبادت که اللہ تا بسی رب غاڑه مسلمون معاہدون بوی په توحید عبادت بدا شي کو چې په دې کې الله سره سۆک شرې کوون کېنی دا دا یاکوب علیہ السلام واده و وا. نو دوی له ځاګر ور کروستنو يهود بني اسرائيل الله اوور یاکوب علیہ السلام د خپل اولادنا د توحید واده اخلی او د مرک په وخت کې بچی په توحید کلکړی او تاسو ورستنو ند خپل نیکو وصیت پرې خو په شرکختشوی يهود او مشرکانو نو دا لو خل انبیا بزرگان خپل اولاد ته توحید وصیت کړي دا هم انبیا له مسالم دي د دین علاوه نور نیکان بزرگان شته دغه تاریخ به ګواهد چې د وفات په وخت کې تک وصیت کړي شیخ عبد جیلانی لوی ځوان چې وته خلک کوي اغا هم وفات که دق وزیت کرده ده دا کتاب د فتح الربانی فتح الربانی دا کتاب ده تقریرونه دی تقریرونه پتشاگردان و موریدان و لیکلی نو پاگه که یو تقریر د مرز موت ده دا وفات ده د دا کتاب دوره کتاب تول ده توحید نڈک د خبره تیار شیخ عبد جیلانی شيان لله دا چغي وای ک الله سره شریک کړي الان کې دا غ کتاب د خالص توحید نړک رد شوه او ډېر سخت خبري کړي دا کتاب کې یو ځای کې وای شیخ عبد القادر جیلانی چې کله ما اتمت اعلی هي فوه الهه کا پچا چې دې اتمات جوړ شو چې د کول والادینو دا تخبل خودیک ده اندیته وای کنه چې تیماده په پیراش چې د کولواره د کولی او بیا د پیرانو ملنګانو تاسو سښېلې نو وای یا صاحب الزوایا یو ګټونو کې ناس تو ګټونو کې ناس پیران ملنګان احزروا دلانه وایره کې مالاغه کرامتونه موای چې مالانیشتا نو د مرزي وفات په وخت کې شیخ عبد القادری جیلانی زامن و توصیت کے muridان ہیں مناص زوید عبد الوهاب ولد زینوند عبد الرضا نے زامن نمونے دے شیخ عبد جیلانی نو زامن تے طلب و کو دے وصیت دے دا داخلی وقت نوئی اسطاس عبد الوهاب و عبد شیخ رضیہ الان و ی خپل زی عبد اللهاب د شیخ نه د وصیت مطالبه وکړه چې بابا جان مونږ ته وصیت وکا زامنم او مریدانم نه استي نو ګوټه تقریر ورته کړې نو ورته خبره کەی کەی کەی مسله توحید بیانې نو چې کله خبر ختمه یې پدې ټو کې ډېر زور ور کړې دې زتا اوس ته وصیت کوم ات توحیدا ات او ډیره خبره کله کړه او د ابن عباس رضی الله عنه غوا روایت وته ویلې چې نبی عليه السلام ابن عباس توی اذا سال تفسير الله و اذا ستان تفستاين بالله چې کلا عام د الله نه غواړي نو هم سوال د الله نه کوي او کيم دا دمو غواړي نو د الله نه واړي نو دغه زوی ته څلکadam چې د ویلی چې دا يعقوب عليه السلام زامنه تر دغه وختو عبادت نه کو چې ورته وی چې چې عبادت وکه ما خو دا وصیت ده کاوه خو مطلب کله کوي لکه زمانه بعد آباد به بیا د چې عبادت کوي نه یم بس دغه الله به کو کنه را ته چې را ته وله مطلب نه دی چې مخ کې عبادت نه کو مسلمانان بي يوسف عليه السلام پیغمبر دي او دا نور اولیا دي نور زمانه او دا, دا, دا وی وسیت ته د کلکېدو دا مطلب نه چې دی زفور عبادت نه گورته وی وسیت دي ته نه چې دا نه وی کاری وسیت د غزړې خبرې کلکوالي ما تعبدون من بعد قالوا نو بود او مګه قد استا در عبادت کو تلک امته قد خلد دویم سزا دا دویم زجر دې چې دې مشرکان او بپا خپل پلانیک په عمل افتخار کاو د مشرانو په عمل وی بس پلانیکوم لوي خلک تیر شي وی لوي ملونو مهنتونه کړيدي باغی بخلاصی وو الله په رد کای آی چی څه کړيدي ځان له کړيدي ته بنخلاصی کې باغی تزان لخپلو کا لکوس سیدان میاغان دملا زامن د پیر زامن پ خل پلارنی ک فخر کوي ل سړی تیر شو ل عمل کړي کلي ځانلی کړي ت نه دي کړي تب په خپل خلاصې دا یا عوام و کېدي دړی او ب زګانو باره کې وي له غویونه وواړي حاجتونونهې غړ امداد غواړ چطور د دا سکې و ننج دا دو ډیر ل عملونه کړي دله بخی دي بیر ل خو کړی نوړي د ځان ل کل تالی کړي چې تا او بېړه پارکې نو دغه باندې راتګې تل کوهمتون دا یو ورډلوا الخلد چې ترشوي د دنیا نه دسو دی د امبیاء علیه السلام چې نامخه تذکره وشوه ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یاکوب علیه السلام دغه امبیاء علیه السلام یادې دا امبیاء اومه دنیا ورډلوا کات چې تل د دنیا نه دنیا نه ترې دنیا کې اوس نشته <تصفح> لا ها دې لپاره بدله مادہ عامل لکه ثبت چې لیکلې دي دې چې سکړي د خپل عمل بدلوه ملایي ولکم صا لپاره بدله مادہ عامل لکه سب تم چې تاسو کړې دي تاسو خپل عمل او خپل عمل دیو جن حدیث کې راتلل من بتع به عملوه لم يسع به پا پا نسب سوک چې د عمل په وجه پاتې شون په سب نشي رسېږي جنت ته اپلا دی گنی شری ده نو پخ پلامل نو دا غلطه دا چې دی خامل کړي د به زمونږه لپاره وسیله شي او دا به د دې عمل باندې به مخلص نه نه ولا توسلون او تاسو نه تپوس نه کیږي عاماده هغه سبارې کې کانو یا ملون چې دې عمل کوو دا تپوس باندې کیږي چې ستپلار نه کې تا تاسو به تاسو کېړي وقالو کونو هودن نو نصرہ ته دا ترېم زجر دې هدایت یهودیت یعیسائیت غنی وقالو وی بی کونو شیهودن یهودیان او نصارا یعیسائیان ته دو په ہدایت بشد الا وی ندا سیندا قل ور توایا بل بلکی ملت ابراهیمه مونگا تابعداری کو اصل داسره بل نتبو ملت ابراهیم بلکی مونگ تابعداری کو د دین ابراهیم علی السلام حنیفا چاغه کلا کو توهید حنیف ویلکی اغتا چپا حق و توحید مانے کلک و لڑی حنیف <تصفح> دغی تو ویلکی کلک و لڑ توحید وما کانا دینو من المشرکین دڑلی دا, دا مشرکانونا نو یہودو نساراو تاسوی ہدایت یہودیت نسرانیت توائے او اغیقی شرک نه نا ہدایت میں لطیب راہیمی دے توحید چپا کم بانیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم روان. اذا شرک نه پاکو د توحید کلک دینو دے دا ہدایت قولوا آمنا بالله او مونذریله او مونذریله ابراهیم او اسماعیل دصلورم زجر او د یوسوال جواب ام ده کله چی دا خبرو شوکن چې ہدایت ملت ابراهیمی ده نه یهودیت نسرانیت نو یک دم د یهودو طرف نه تیراز شو دا یہودو دا طرفنا پا نبی علیہ السلام صحابہ بانے اعتراض ہوشو چے بے انکم منکر الانبیاء تاسو دا انبیاء منکری ہے نیکو اس چھوئی که نا توحید مسروت بیان که دے ویو تاسو انبیاء نمانی اولیاء نمانی دا یہ اعتراض ہو ان اللہ دا غیر جواب کئی وطوی منگ دا منکر نیو طول منو طول کتابون منو طول انبیاء منو قولوا ورتوای آمنا بالله ایمان امرودے د الله په توحید و ما پاک کتابون زله الینا چې مونږه نازل شوی دی و او پاک کتابونه میمان دی انزله چې نازل شوی لای ابراهیم ایبراهیم علی السلام ته اسماعیل علی السلام ته اسحاق علی السلام ته یاقوب علی السلام ته صحیفه یادې ول اسباته او اولاد د یاقوب علی السلام ته اسبات بس ویلیکي نسل ته اولا وما او او و, و, و ما او پاک کتابون زمگی مان دی او اوتی چور کڑیشو موسی موسی علیہ السلام توئی سہی سہی السلام تا تورات او انجیل و ما پاک کتابون زمگی مان دی اوتی نبی ہونا چور کڑیشو پیغمبرانو تے میں رب ان دخبل رب دے طرفنا طول کتابون منو طول امبیہ مانو لانه فرقو منگا فرق او جدائین کو بینا حدن پمنز د یوتن کہ منہم ددی امبیونا او ایمان روڑو لکی دا سرقے دلگا لانو فرقو مونږ فرقنه کوو بینا هذین پمند یو تن منهم د دې انبیونه په ایمان راولو کې مطلب مونږ ټول باندې ایمان لرو او تاسو خو سمانه او سنمنه مونږ ټول انبیام تاسو د پیغمبرانو منکړي سمانه او سنمنه موږ من ټول منو نو فرق په ایمان راولو کې نشته د انبیانو او پ مارتبه کې قال الرسول فزلنا بعضا دا مراد ایمان کے فرق ټول به الله ته مسلمانونه تابعداري دا الله توحید منو عبادت تابعداري دا الله کو نبوت د امو منو فاين امنو به مسلمه امنتم به فقد اهتدو دزینس بیان د معیارې ایمان معیارې ایمان سره دوی وه یهودیت نه سره او د اعتراض جواب او کنو اس مایار ایمان خیل اللہ تا کم ایمان قبول لے اللہ تا دا ایمان قبول لے د دا صحابه کرام و غنتی مانی نو مایار ایمان فین آمنو بس کچری دو ایمان روڑو به مثل ما پا مثل دا آغا آمنتم چتاس ایمان روڑو دی بی ہی پدی کتاب و پیغمبر فقا دیتا دو پس یقینن بی با پہید آئیت چی کچری دا دنیا دا خل دغه سي ایمان په پیغمبر او کتاب ولري لکه څنګه چې صحابه او تاسو ایمان دي نو علي هدايت ملوي دي شي دا شان او مقام د اصحاب کرامو شو چې اصحاب کرام معیاري ایمان دي ایمان وملالتو قبول نه لې چې د اصحاب کرامو په شانتي ني معیار صحابه شو نو چې څنګه صحابه کرام په ایمان کې معیار دي نو دا رنګ اصحاب کرام په عمل کې معیار دي اصحاب دا د هدايت سوری دي وین تولاو او کو چرته دی وळेدل د سوابون ديمانه روانړو نو فاین نما بشک هم فی شقاق دی پزت کی دی شقاق شقاق زد شقاق خپل معنا پر ډډ کیری د الله دیننا د الله دیننا په یو ډډ کی یعنی د الله دین نه لری دی. فصयक فی هم الله فصयक فی کا سینخو د صواب بشنده زرما نہ ورکی خودل تتی یقین مانره فصयक فی کوموللا یقینن کافی بشی تا د پارا د دوینه الله کافی بشی تا د پارا د دوینه الله تسریدا دا, اللہ دا که چرتا داخله کیمان رونڑی مساله توحیدونه منی نو خیر دے علاوہ ست د پار کاش او د دوی نبه د بچی و وبسموللیم دعاول الله ری دن کې او پويره سبغات الله دا پنځم زجر او دای په اورس مې باطل باندې رد دیوې يهودو نصارو چوغو رزمون ديني او مذاهب رنګ شتا او استادو ديني او مذاهب رنګ نشتا ایسایانو با چه کل ماشومو نو نسخاص وقت با اگه نباد بی یو خاص که سمرن اگه بی او وی بی بسوزداب کتری سیش نسرانی شو نو پدی رن بی کلکو اگه رن بی پی الو وی بی دوست کلک شو کلک ایسای هغه رنگ ته به مامودیه رنگ وری مامودیه نن سوي ديزم ملکینو د ایسایانو بپتسمه وته وي ایسایانو سره نو ذب الله چسو کی که کنا نو ترای بوی ایسایت کنا قبل ای چا غبط بپتسمه ورلا ورنی بو یې یالته ګرجیتا او سخاص گونت رنگ منگی اپی ور واره میچه واره بی پس بیوزده پوخ شو نو دی با یو گور زمون رنگ شتا استاسو اللہ دا غیر چواب کئی سبغت اللہ اصل دا سیر قولو قابلنا سبغت اللہ یا قولو سبغو سبغت اللہ دیوی استاسو رنگ نیشتا و تو آیا سبغت اللہ رنګ شه بارنګ دا الله دا الله بارنګ ځان رنګ کول غاړي مړا تاسو به سره یې تاسو رنګ ځای رنګ دې په وبو مو بیا مټاویږي دا الله رنګ د توحید رنګ دې اغا مټاوی دوه والا نه دی د اسلام والا رنګ یا <تصفح> قبول لمته رنګ دا الله چې توحید او سنت او قران دے. اسلام دې مونته دې اسلام رنګ قبول دې اغا نه مټاویونکو په رنګ ومن احسن و صوب دیر خیستا من اللہ دا اللہ نا سبغتا پرنگ کے دا اللہ نا باز آخرن کل سوکو کی وانا احنا منگلو اللہ تعابدون خالص عبادت کون کیو شپگم زجر قل اتحا جوننا فی اللہ و ربنا و ربکم شپگم زجر دا خلق دا اللہ پا توحید کی جگڑے کئی دا اللہ دا توحید وایه ورته پیغمبرات وحاجون انا آیاته سم سره جګړه کوي فلای هه په توحید د الله کې وربنا هلن کې الله زومږه رب دی ور رب کومه ست سوم رب که زمغو ست خو خدای جدا جدا وکنه نزه بیا به وای چې رسا ست خو خدای جدا دی زموږ جدا یو خدای له دا خدای توحید تمرا بلو نو دې کې ته سم سره جګړه کوي په توحید کې wala namula amalo na badla sam da malla chi tauhid bayanau walakum saudar paramalukum saza da sta sul amal chi da tauhid khilab kawe wa nahnumun lahuwallahu tamukhlisuna ikhlas kawun ki da tauhid aw da bandage allah ta da allahi bandage ki ikhlas kaw shirkn kaw no saasu jagran shar pa de da jagda pa de khabar da chi tauhid wali mane نبی علیہ السلام صحابہ سره جگڑا پدے واؤسم دا سوک چی دا اللہ توحید خالص ویانی پدے و سرنالی گی دا توحید دیوالی ویانی دا توحید وی دیوالی ویانی نو دا پی بدلی ام تا پولون آئے تا سوائے دا ومز جرخیرے ومز جردارے چې د خپل باطل یهودیت نصرانیت نسبت ام بیالی مسلم دا کئی انبیاء له مثلا تنځي دوی يهودوي د امبيا يهوديان او عيسيان او عيسيان الله وي دروغ وای ام تاسو کولونه یا تاسو وای چې نه ابراهيم ابراهيم السلام او اسماعيل اسماعيل السلام او اسحاق اسحاق السلام او يعقوب السلام الاسباطه او اولاد د یعقوب عليه السلام قانون يهوديان او نصارای یعیسایان تاسو دا داواره قل جوابونه کوي قل وای ورته پیغمبره انتم آیاتو خپويګە عمل انتم آیاتو عالم خپويګە عمل الله کو الله الله خپويګی ک تاسو الله کو وې د دې کوي سوره ال عمران 67 یاد کړئ <التدا> اللہ گویدہ صورت علی عمران سطح سٹکی ما کان ابراہیم یهودیہ ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلمہ ابراہیم علیہ السلام نپ دیندہ یهودیتو او نه دیندہ نصرانیت اخو با خالص جندہ توحید ما نکلکو ملت حنفیت ماندو نو گورا قل آنتم آلم ام اللہ دا سخب ہوئے گئے کہ اللہ الله هو يودي ساينو تاسو درو غوایه ومن ازلم او بلیم جواب او سوق د غړ ظلم مې من, من دا غچانه کتم چې پټي شهادتن گواہی او بیان هندو زان سره من الله له الله طرفا د الله طرف نه غوی راغلی دا او دی غوی پټي سګه وایه تفسير کبیر ولدوي وای شهادت نمراد شهادت التوراۃ والانجیل على ان ان انبياء كانوا على التوحيد والحنيفيه تورات یې جېر کې مده خبره وا چې انبيياء ټول په توحيد او حنيفيت باندې ایبراهيم عليه السلام په دي او دي ضروري جوړ کړې د يهود او عيسایان درو وای په پیغامبرانو او الله نن الله به غافل خبر اما ما د غسنه تا عملونه چې تاسو یې کوي الله خبر ده تلک امته قد خلت دا دا قدم زجر اعاده کوي دا نویزه جرنه دیو مغزور دی خدا احمیت دو جنه دوباره روڑه دکه دا عقیده مشرکی نو کدی روی دوی دا پلار نیکه پا عمل بخلاسی گو نو دا دی عقیده والرد کلی <تصفح> چه نا دا پلار نیکه پا عمل نخلاسی یوز چه زمون ناپوی عوام بوی بزدی بزرگانو محنتو ندی آو دا دی پا وسیلو بخلاسی گو وزا زمون دا پا روسیری دی عمل بنا کئی او جی بابا اشتباس خازم وسیلہ دگه الله دغه په خاطر او وسیلہ دا کارو کې تب سکے عمل باندې کې نو دا عقیدہ بدع دا ډیر او عامه ذکر بار بار رد کې تلکه امتون دا انبیاء رسول می اورډل د قط خلک چې د دنیا نه تلی دي دی. لاه دیره پر بدله ما دا عمل لکه ثبت شي دکړي دي ولكم وساله پر بدله ما دا عمل لکه ثبتوم جتا سو کړي ار چا تخ پلمن بدله ملایې دي بل پغې نه بچ کی wala to saluna ta suna ba taposana kre shi amada asbaraki kanu ya malun